גם זה הבל ועניין רע הוא. טובים השיניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם. כי אם יפולו, האחד יקים את חברו, ואילו האחד שייפול, ואין שני להקימו. גם אם ישכבו שיניים וחם להם, ולאחד איך יחם, ואם יתקפו האחד, השיניים יעמדו נגדו, והחות המשולש לא במהרה ינתק. טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וחסיל, אשר לא ידע להיזהר עוד, כי מבית הסורים יצא למלוך, כי גם במלכותו נולד רש.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 וקרוב לשמוע מטית הכסלים זבח, כי אינם יודעים לעשות רע.